Hej och välkommen till The Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er värld. Idag är det torsdag den 2 februari och detta är episod 11. Team Effort är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och I den här podcasten pratar vi om ja, detta rollspelandet men också om mycket annat som tv-spel, brädspel, tv-serier, filmer, böcker. Egentligen allt som vi tycker är kul. Och Idag så har jag med mig Anna. Hej! Håkan! God dag, god dag, Och Stephanie. Hej, hej. Som vanligt idag så kommer vi börja med att prata om vad vi har gjort i veckan för att sedan gå vidare till veckans tema. Och i slutändan ta en topp fem-lista. Vem, vem känner sig manad att börja berätta om sin vecka? Alltså jag har en kort vecka. Alltså jag, har ja, inte kort. Gjort, jag har inte ja. gjort så mycket. Och, och det blir lite föreläsning, så jag kan gärna börja. – Ska okay. du börjar med att redika? Ja, jag tänkte det faktiskt. Alltså inte mm. så mycket, så det är inget farligt. <laughs> på Den här veckan har jag bara sett på lite Delikera ett litet liv Det är inte så att jag har sett på mycket house. jag har sett på ett avsnitt bara. Det, det har kommit tillbaka nu efter, efter mid-season-pausen, mid så nu har, nu har det har gått två avsnitt. Jag såg det första som kom förra veckan egentligen, men jag såg det igår. Um, och, och mm. anledningen till att jag ville ta upp det så här, för det, förra veckan hade jag ett litet detektivtema, det var lite Sherlock, lite professor Leighton. Mm. Mm. Och, och, och, och igår när jag pratade med Sandra och Anna så påpekade jag att House liksom följer samma spår för att House är baserat på Sherlock Holmes. Och så sa jag att det ju är det. Och så sa mm. de, vad? Och så tänkte jag, men då kan okay, jag kanske berätta det för också om inte ni visste det. <laughs> så vet ni. Berätta det mer, det Håkan. Det det. Sherlock Holmes är liksom grunden, det är, det är det de har baserat Gregory House på. Och det finns en del, det finns, det finns massa likheter, men den typ man möter mest är ju att Sherlock Holmes, låter som ordet homes alltså hem och house heter house. Holmes, house. Eh, båda, är, båda är väldigt, väldigt logiska genin. Eh, de har båda en doktor med v som kompis, Dr. Wilson, Dr. Watson. Båda bor på 221B i deras adressnamn. Man vet inte vilken gata House bor på dock, men... Det 221B i alla fall. Baker Street bor ju köra på. Och båda, båda är drogberoende. Båda är väldigt uttråkade när de inte har ett fall. Eh, båda lever mest för pussel och har bara Watson /eh, Wilson nära sig. Så det var därför jag ville ta upp det. Det passar in med mitt, med mitt tema för, för de här två veckorna. Det är ganska intressant. Ja, jag hade ingen aning om det alls faktiskt. Mm. Mm. Nej. Men kollar folk fortfarande på haos? Det känns som att till och med... Liksom sådana som bara sitter och kollar på tv på serier och slutar kolla på house för att det alltid är alltid samma sak. Alltså grejen att det är verkligen nästan alltid samma sak. Men det är det att det är... för att de har verkligen märkt det själv i det också. Nu är det inte längre liksom sjukhusgrejerna som är så mycket i fokus utan nu är det liksom så här house som går runt och gör saker. Satt inte Eller, typ... house också i fängelse ett tag? Jo det var det var i och för sig början på den här säsongen Så det är, det är nog lite spoilers kan man tycka Ja men jag tror, jag tror inte att det är spoiler på det sättet Utan det är, det är mer liksom plotten Exakt. Och, och dessutom ser det ut Liksom här blir Här går serien åt helvete Plotten ah. känns det så ja. Jag vet inte om det är så mycket jämt to Shark dock Alltså det är ju lite det garanterat Men de, de fick att funka på ett ganska bra sätt Snarare än att det varit så här bara galet du pratar som någon som är kär och har, ja, har en flickvän eller pojkvän som slår, tänk, slår honom eller henne. Jag Han är ju så dum egentligen att, att jag är, är obekvad i, i vad jag säger. Jag vet inte om här så tycker jag att skådeserie mycket då för att jag snöt in mig lite grann på hela, hela, hela den karaktären. Mm. Nej, men jag håller med. Jag, jag tittar på House periodvis. Liksom. Jag ser kappsäsongen när de finns färdiga typer generellt. Så att jag ligger lite efter. Jag ligger på fjärde eller femte säsongen, tror jag. ja Jag tror, men... jag, jag tror det åttonde går just nu. Precis, men den är bra, tycker jag. jag gillar dem där. Fast det är ju alltid sagt, är samma struktur på varje avsnitt, nästan generellt i alla fall. Man vet att. Första lösningen inte kommer vara rätt. Man vet att lösningen mm. när halva programmet har gått inte kommer vara rätt heller. Och så vet man att man kommer få en uppenbarelse någon gång i slutet. Det är <laughs> ju det är inte så, så svårt att knäcka den koden liksom. Nej. Eh, jag har också Hampus, en, en team effort 40 Jan som har varit med här flera gånger, säkert två i alla fall. Eh, startade ju, jag lyckades sälja in honom på Minecraft igen. Så han startade ju upp eh, team effort Minecraft-servern igen. Så att jag, har, jag började igår faktiskt bygga ett litet hus mm jag ville bygga det långt ifrån civilisationen för att mina vänner hade, mina vänner hade så byggt de, de hittade en NPC by vilket är en nyhet i sig så de började bygga sina hus där och jag tyckte det var ett tråkigt område för det var typ en öken bredvid ett träsk så jag simmade över till andra sidan där det fanns liksom en fin gräsplätt och efter, sen när jag, när jag vände mig och kolla bakåt så har alla kommit över dit och börjat bygga dessa brev min lilla min lilla eremithörna var inte så eremitisk Ja Sandra tyckte det så trevligt ut vi vill locka ja. bo där Men alltså inte, inte ens när du får möjligheten i Minecraft att bygga ett hus vart du vill så väljer du att bo centralt liksom. <laughs> Det är det som är grejen, det finns inget centralt än i och för sig så, än så länge har vi bara en karta, vi kanske har sagt det förut att när man gör kartor i Minecraft så är det där man skapar kartan som blir mittpunkten av den kartan och den skapar det i mittpunkten på den här byn som jag pratade om den här NPC-byn, så att det är ju tekniskt mitten av världen, så ja, du har rätt jag är inte en centralt nu när jag kan välja <laughs> Men är det en ö du simmade över till? Nej, jag tror att det är en ganska stor kontinentbit. Jag tror att det är typ en flod mellan våra två mm. uh, områden. Det är, inte, det är nog inte en sjö. Liksom. Mm, mm, mm. Så det är inte som Tyresö. Nej, som inte heller är. Så det, så det är precis som <laughs> ja. vatten. Vi ska, vi, ska vi ska inte reta, reta dig för Tyresö här. <laughs> uh, det var min vecka, Nick. Men det var intressant med Halt Sherlock där. Jag, ingen av oss verkar ha haft koll på det. Anna kanske hade koll på det. Nej. Eller? Jag lärde, eller ja, jag lärde mig igår. Så att jag var lite före er andra. Men nej. Jag visste inte att det fanns en officiell koppling. Jag tyckte bara mer att själva typ, genren och storylinen var lite åt det hållet. Jag tror till och med att jag har sett intervjuer där de pratar om det. Liksom. Ja. Det är en, jätte, en jätte, jätte, jätte, jätte, jättefin bild också. här med. Den, den syns inte i radio. Kan du undra storylinen på din vecka, Stefanie? Vad sa du? Kan du storylinen på din vecka? Storylinen på min vecka. Oj. Eh, det är jobb som standard och sen så har många nya grejer kommit in i mitt liv och rent materiellt sett då. Jag har inte nämna jobb-effort-cast. Våra, våra lyssnare måste tro att vi bara spelar tv-spel och ser på serier och läser böcker. Ja men det är typ det. Men i alla fall så jag har delvis då införskaffat en ny dator och en laptop så den jag sitter prata i nu. <laughs> som jag är jättekär i. Jag har inte hunnit be spela några <laughs> spel än i den men jag har typ den kan, man kan surfa på den underbart bra och jag kan se på serier och saker och jag är glad. Det är, bra. Det, det är en Asus vad var det, K53, 16 gigram. och typ så okej okay, grafikkort Nvidia GT 540 Mobile med 2 gig dedikerat minne och lite sådär och sen i7 processor och så. din, din laptop är bättre än min speldag. <laughs> ja, <okay>, vilken tur, <laughs> vilken tur. <laughs> jag, vill ha en, för jag är ju dålig på att byta upp mig så ofta, liksom, så jag tänkte köpa en bra nu och så får den försämras lite med åren. <laughs> det låter som att eh, ja. och det är sen du så det. Jag, ett tag kan man tycka. Ja, men vi får hoppas det i alla fall. Sen har jag skaffat en tv. Oh. Eh, eh, Samsung 40-tums LED-tv som har 3D-möjligheter om man vill. Det fungerar faktiskt bättre än 3D på bio för min del, i alla fall. Jag ja, får inte huvudvärk kompa. på samma sätt. Ja ah, jag vet det men det är det, jag sparar ihop och sen så går jag wild and crazy. Och sen så idag i morse så levererade sig till min dörr, jag har inte hunnit montera ihop det ännu, ett digitalt piano. Oh, oh. Jag är så jävla livsglad just nu. Så det är det jag kommer att sitta med i kväll när jag har avslutat den här podcasten är att sitta och montera ihop mitt fina piano. Kan du, kan du spela piano? Oj, ah. Ah, jo, jag kan spela piano, men jag har inte spelat på typ eh, några år. Jag pajade handleden sen så från pianot, så att jag ifrån ah. pianot. Men jag har spelat i oj, många, många år. <laughs> var det för att pianot slog dig så du flyttade ifrån det? Ja, det var därför. Det var mm. dåligt. Nej, nej, det var inte. Det var jättefint piano. Det var inte pianos fel. <laughs> okay. <laughs> okay, jag försöka hoppa upp mitt knä hela tiden. Så jag hoppas inte det stör för mycket. Um, men, men... Då, då kommer vi kunna prata musikinspelning sen också. Jag menar det. Nej, Nej. <laughs> Nej. <laughs> är lite blyg Jag spelade konserter för sånt förr i tiden. Det är inte riktigt min grej nu Jag har, Du har uh. lätt av en skada. Du måste göra en comeback. <laughs> <A> comeback <laughs> tour. Ja, är jag är bara glad att få spela för mig själv. Det är inte så. Stephanie the comeback tour. <laughs> Eller hur? Nej, men annars så jag vet inte, har typ läst ett par bra böcker. Uh, fantasyinspirerade böcker tänkte jag säga men det är väl fiktiva böcker snarare eh, som heter Johannes Kabal heter i själva serien och så är det skrivet av Jonathan L Howard så är det The Necromancer och The Detective i två böcker. Coolt. Jag gillar titlarna. Ja de var mm -hmm. riktigt bra, riktigt bra. Det var lite lite humor i den, en lite annan alternativ värld och sånt där. Det finns inte så mycket teknologi utan det är mer typ jag vet inte, tåg och sen finns det luftskepp också i den världen. Och sen han, huvudkaraktären då är en nekromancer. Självklart. Cool. Alltså göra lite så skämt referenser till Casula och sånt också. Så det är lite skämt ibland. Så de rekommenderar varmt. Är det några som, du, är det några som någon annan också har läst? Nej. Nej, tyvärr inte. Det lät ju ganska spännande bara på den bara titlarna. titlarna Och han följer en nekromancer som annars är ganska, ganska onda snubbar. Liksom. Ja, han, han, han har lite konstig moral om vi säger så. Anna, vad har du gjort i veckan? Ja, vad har jag gjort i veckan? Um, I fredags så spelade jag lite Fallout 3. Uh -huh. För, ja, ja, det, det, var, det var skoj. Jag, jag, vet inte, jag började med att råka döda av rätt många av NPCerna i introt. Um, ah, det, det, var, det var faktiskt inte meningen. Det var jag som inte siktade så bra. Um, <laughs> <Det lät> bra. <laughs> Alltså, det, ja, jag och spel, det går så väldigt bra. Nej, men Anna, det var, ja Anna, varför siktar du inte bra? <laughs> <laughs> jag har för mig att du inte hittar liksom alltså. det. Men i spelet. <laughs> <laughs> Vad är det den heter nu igen, Håkan? VATS, eh, alltså vats <laughs> Mm. Man kunde ju, det fanns ju en rätt bra grej där som gjorde att man kunde träffa rätt lätt. Men eh, den, den hittade ju inte jag. Eh, alltså det man gör i hela grejen med spel, inte hela grejen, men en väldigt stor grej i spelet är att man, man, man går inte i first per, person. Så här, man ser inifrån och så. sit vapen håller på havra framför en som vanligt. Och så kan man trycka på en knapp eller en tangent antar jag i ditt fall. Mm. Och så, och så liksom fryser, stanna tiden och så, och så får man upp en måltavla som är liksom ens fiende där man kan sikta på olika kroppsdelar har massa olika procentchanser att träffa, ju, ju bättre man är på sina skills desto högre är procentsatserna där. Mm -hmm. Så man behöver liksom inte springa ut och sikta sådär jättemycket om man, om man hittar det, men det tog väl några timmar att finna äh, det? För... Ja faktiskt, äh, Aj, så jag kanske var jag, äh, imponerande att jag klarade mig så långt utan, det. Äh, eller dumt, men, men ja. <laughs> äh, såg det är ja, så det går, men det var ju trevligt. Um, Gud, jag har också shoppat lite, inte så kul som Stephanie. Jag köpte lite nya, nya rollspelstärningar och typ en World of Warcraft-figur. Det, det unnade jag mig i veckan. Cool. Ska man ta och unna sig en World of Warcraft-figur ikväll kanske? Mm. <laughs> väl? jag klarade ju tentan. Jag unnade mig den. Men det var fint. Det Tenta, det. Tenta-figurin. <laughs> en fin undead Prestina, så att jag är väldigt nöjd. Den står, den står bredvid min dator. Kan du köra, <laughs> ditt, kan du köra ditt kärlekstal till Undead uh, Priest? <laughs> jag, ty ja, jag tycker ju Undead Priest i World of Warcraft är väldigt coola. För, för de, de måste ju kanalisera så här ljuset. Och då eh, om de är helare. Och det gör de ju det gör väldigt... Det, det, det gör ont för dem när, det, när de gör det. det det är verkligen så här stor smärta så det blir, de blir lite så martyrer så jag gillar att spela undead helare bara för det där rollspelsaktigt um, så därför så tycker jag min figur är ännu coolare för jag tänker med henne som så här holy eller disciplinespäckad mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <laughs> eh, annars det... har jag gjort så mycket mer coolt den här veckan jag har, jag har mest drunknat i skolarbete faktiskt Nej, nu gjorde du fel också. Vi har ingen skola, vi har bara rollspel. Förlåt mig. Jag har bara... Inget skolarbete och inget jobb. Vi, vi, vi bara <laughs> gör roliga grejer. Jag har spelat World of Warcraft 24-7, säger vi. <laughs> nej, nej, nej. Vi har bara roliga saker. Ja. Okay. Jag har <laughs> bara ju... roliga saker. <laughs> Jag har spelat Minecraft, då som Håkan nämnde. Jag... Gick in med Hampus på servern serverna häromdagen och upprättade en liten gruva och sådär. Och märkte ju att det finns sjukt mycket fler monster än det gjorde förr i tiden. Gud, ja. um, så att jag som brukar vara livrädd för alla monster och håller mig borta ifrån dem. Jag, jag började helt plötsligt att döda saker. Och det var skoj. Jag är level 15 och har så, ja. Ja, just det, De har infört experience nu så man kan levla. Liksom. Och om man, mm. dör, om man dör tycks man förlora ganska mycket av sin experience. Jag förlorade, Jag var uppe på level 5 eller någonting och dog. Ja. Så nu är det väl noll igen. Mm. Oj. Och förut så var det så att nere i sina fina upplysta grottor så var man helt säker. Men nu är det mer så här, man gräver en grotta vänder sig om så är det tre creeper. Så det är, lite, det, det är inte helt okej. Okay. Men jag avslutade min session igår med att bygga in mig i typ ett litet, litet hörn för att jag blev rädd och det var många saker. Och ja, nu... Ska jag försöka be Håkan eller ha att teleportera mig därifrån? För jag hittade honom så att, hemskt. Jag ja. hävdar att det inte är okej att du ska liksom utgå från att vi ska teleportera hem dig. Bara för att Men vi jag, kan. Jag och, Jag skulle be snällt. Mm. Jag fick nej. vara admin på servern i fem sekunder innan Hampus såg att han hade gjort fel. Var <laughs> oh, ni? Alltså, taskigt. Ha, det, det är min vecka, det är nick. Ska någon fråga mig vad jag har gjort i veckan? Nick. –Vad har du gjort? Va, –Vad har jag gjort? Mm. Jag har gjort ganska mycket, men främst har jag gjort mycket av en grej, och det är att jag har sett serien Misfits. Mm. Ah, jag har faktiskt hunnit se alla avsnitt <laughs> av Misfits som har släppt sen nu sen förra. Det är väl två säsonger var och den första är ganska kort och sen så är den inne på tredje nu. Mm. Mm jag vet att Anna då har hunnit kolla lite och Steffan har kollat också på mm, den tiden tid. då kan mm. ni få sälja in det till mig då för jag har inte sett någonting jag vet inte vad det är för något om vi säger så här Misfits är till börja med får man säga att det är en engelsk serie, eh, så inte amerikansk serie som <laughs> okay. vi är vana att uh. se, Varför så vi... den är annorlunda på det sättet till att börja med och för det andra så är det en superhjälteserie, eller den har i alla fall att göra med superkrafter mm. eh, så att och sen så är det ju så att superkrafter belönas ju inte alltid de som är värdade, som vi vet. <laughs> <laughs> och i, i Misfits så kommer det helt enkelt en storm som gör så att ja, det slår ner blixtar och ger folk superkrafter i den här stormen då. Ja. Och de man följer, som är huvudpersonerna, de gör, gör sådana här community service, alltså att de har gjort något brott, då ja, samhällstjänst heter det, ja. eh, tack där. <laughs> så de gör samhällstjänst helt enkelt och, och jobbar för att de har gjort diverse olika brott. Och så får de då superkrafter under den här stormen, upptäcker de då. Så att, eh, det är en lite annorlunda story också, de går runt och gör sin community service och ja, råkar döda folk här och där och hamnar i problem. och. Jag vet inte riktigt. Vad, vad ska man säga mer Stephanie, om den här serien egentligen? Den, den är väldigt annorlunda skulle jag vilja säga. Ja men den är lite mörkare än vad man är van vid tycker jag. Och jag men jag tycker den är skön. Den är bra gjord. Men jag har ju bara sett typ tre eller fyra uh, från säsong, avsnitt från säsong ett liksom. Så jag har inte ja. sett så mycket av den. Eh, den säsong ett var väldigt bra. Ja. Eh, säsong två också bra. Och nu har jag börjat se säsong tre då. Ja. Jag får jag säga att eh, det, det verkar nu som att det räcker kanske att se säsong ett och två. Och jag ska berätta en <laughs> fråga. Watch. Yeah. Mm. När det gäller superkrafter så är det lite intressant att veta vad det är för slags superkrafter. Så vad, vad kan de? <laughs> jo, det är fråga, jag, jag frågar mig om vi verkligen ska avslöja det. För, för att det är ganska intressant i serien. Okej. Okay. Ja, det är lite att, själva storyn. Liksom. Ja, det är lite själva storyn att de inte får reda på direkt. Att, man inte, att just, just när de får reda på vad de har för superkrafter. Så det tycker jag kanske man kan uppleva själv, men jag kan avslöja så här att i våran topp fem lista sen så kommer vi få lite spoilers såklart. Ja. Eftersom att vår mm -hmm. lista handlar om topp superkrafter då i och med det här med Misfits. Nu vill jag hur du säljer liksom resten av avsnittet, för nu måste folk lyssna fram tills dess, eller så spolar de, men det säger vi inte. Nej precis, det går inte att spola fram. Det hoppas jag att du fixar hakan tekniskt. Jag ska försöka. Vi försöker att göra den korrupt på något sätt filen så det bara går att lyssna i sträck. Jag åker och bryter allas, allas pekfingrar, alla som kan tänkas lyssna på den här, så att de inte orkar klicka förbi. Precis. Mm. Men, men äh, lite äh, men Sen så är det så där att det, ja, helt enkelt, de, de klantar sig väldigt mycket, de är väldigt dåliga. Det, det är ganska kul och de möter ju då massa andra också som har fått superkrafter. Som är mer ja, goda och ibland inte goda och ja, oftast så innefattar det att det blir problem, såklart. Och storyn är väl egentligen bara att de ska ta sig igenom sin community service, alltså sin samhällstjänst, eller är det inte så Stefanie? Jo men det är väl, men som sagt jag ju bara sett första. Ja men det, alltså. det, det känns som att varje mm. avsnitt känns mer som en rolig idé de hade typ, mm. än att de har britt sig så mycket om att ha någon genklapp. Men det ja, de kanske inte har någon riktig plotline utan det är bara... Ja, det, känns lite på, så. Liksom. Ja. det låter men ju sjukt är... dåligt <laughs> Det är, alltså, är inte så många avsnitt per säsong heller Så, att det... så det gör ja. ingenting om det inte handlar om något <laughs> ja, Men då märker inte lika mycket man kanske ah. sen. sen kommer det ju varje säsong Det är ett år emellan varje säsong också Så det blir väldigt lång väntetid Det är lite därför jag går upp det när jag hörde att det inte hade kommit mer än liksom första säsongen <laughs> ja. ja men den är ganska lättsmält Det känns som att eh, de bryr sig inte så mycket Utan de har bara velat göra en rolig serie Liksom mm. <laughs> som har häftiga Superkrafter <laughs> Och det, jag, inte, jag, jag uppskattar det på något sätt Mm. Förutom Misfits så har jag Spelat Battlefield fortfarande mm. Gänget jag spelar med Börjar utökas Igår satt vi sex stycken på Xboxen mm. cool. Så det är kul Det är kul att spela när ni är många det är ett sånt där spel. Jag minns i alla fall första spelet till PC och andra spelet. Det är väldigt mycket så här, man kan berätta många kola historier men de, man måste liksom ha varit där nästan för att, för att uppskatta dem. Det är mycket så här, man hoppar ut från helikoptern och sprang bakom huset och tog flaggan och tillbaka in i helikoptern. Och det är så här väldigt, väldigt så här coola, episka scener som brukar utspela sig. Jag gillar det spelet. Ja, det är mycket sånt. Jag har märkt på min spelstil att, att jag är extremt aggressiv. Jag, och det märker man på att jag dör. Alltid flest gånger av alla i båda lagen Så har jag alltid överlägts Ett mest antal gånger jag har dött Just eftersom att så så där. Min farfar spelar en del Battlefield Så han satt med här igår Han var hälsar på Så han var med en stund och liksom kollade på när jag spelade Och kommenterade och försökte lära mig För han har spelat liksom väldigt mycket Battlefield Och hela tiden han bara Nu väntar du, nu väntar du här och så, och, så, och så försökte du smyga runt där. Jag bara runt och så, <skratt> Rakt på istället man kan inte hålla sig liksom, utan man, bara, man bara rusar Rakt fram hela tiden Bra självbevarelsedrift Det är inte att säga att jag är dålig för det Jag, jag brukar ganska ofta ligga i topp Och till och med vinna liksom, För bäst av alla i båda lagen Men jag har också ofta typ så där, alltså Har jag dödat 17 Så har jag antagligen också dött 17 gånger Eller, eller 24 Eller 18 <laughs> Men, att de, men att de som är liksom riktigt bra ser man ofta ha 17-2 Och sånt i kill death stats. Något man inte får se på mina stats. Jag, br jag, jag brukar närmare dom stats än, än dina men det är för att jag gillar att springa runt saker. Ja, nej jag sitter inte still en sekund och då, då dör man ju hela tiden helt enkelt för det, man dör ju väldigt snabbt i Battlefield. Jag, jag sitter inte heller stilla men jag, jag rör mig som sagt runt saker istället för rakt igenom. Ja, det är väl smartare egentligen kan man väl säga. Men det, det finns något charmigt i den där kemikaze-tekniken. Ja, det funkade för Japan, typ. Oh, ska vi kan vi oss in i första pausen tycker jag- så kommer vi tillbaka med veckans tema efter det. Ja, det låter bra. Då tar vi vår första paus. Och välkomna tillbaka från första pausen. Och veckans tema som sagt- eller har vi sagt det än? Nej, det har vi inte gjort, va? Det har vi inte gjort? Ja, ah, det är en välbevarad hemlighet. Jo, men det är så att Team Effort, inte jag tyvärr, men Team Effort har spelat ett rollspel nu i söndags. Och då är tanken att jag ska intervjua er lite om den här rollspelsomgången då för att vi ska få reda på vad som hände. Jag kan ju börja med att säga att uh, jag hade döpt äventyret till uh, The Man in the House on the Hill. Så det är utgångspunkten. Mm. The man on the house, in the house on the hill. Ah, precis. Ja, precis. Det är ett häftigt namn. Ja, jag gillar det. Men den första frågan, <laughs> har du tänkt att svara på den frågan på det sättet då? För min första fråga är, hur skulle ni sälja in omgången till mig med en mening? Vad handlar det om? Jag skulle sälja in den med, jag har två förslag. Mm. Myrdra under vatten utan att kunna höra på sig. <laughs> <laughs> Eller, egentligen man har troll, profetior och orker. Den var lite fin också faktiskt. Mm. Det lät nästan som så här häxan i garderoben. <laughs> ja. Ja, ni, ni, ni, ni har fått mig nyfiken. Ja. så Fråga två är helt enkelt att ni ska berätta alltså, vad hände i stora drag i detta äventyret. Jag ser ju gärna att någon av damerna berättar bara för att jag vill veta vad ni kommer ihåg. men om ni inte kan... <laughs> Jag kan försöka berätta eller vill heller annan göra. Börjar du Stefanie? Jag hoppar in när du inte vill fortsätta med <laughs> Gärna. Ja, okay. Men det börjar väl med att vi sammanstrålar. Det är ju precis så att ja, den andra delen av team effort hade sig in i slottet och försökt lista ut vilket fake team effort var. Och nu så fortsätter vi vidare på den storyn med att vi tar oss till Red's Tale som är typ så här underground baren. Och Ja, hej hälsa på mäster där, Mr. Ratdin för att få lite hjälp och, eller allmänt samla ihop oss efter oroligheterna i stan. <laughs> ehm, och då medan vi där så bryter sig eller kommer vakter in och börjar ja så vi behöver ringa dig ifrån. Anna, vill du säga något mer till ja. um, <laughs> dig? Ja, nej, nej, nej, men vi, ja, vi har vakter knackar på, vi precis. flyr ner ja. i... Ja, men precis dessvärre innan så hinner vi ju ha möte med Mr. Ratt och en mm. Ro som ger en idé om att för att lista ut vidare så ska vi kanske prata med oraklet som lives on the house on the, on the hill bla bla bla. <laughs> <laughs> Den där långa harangen. Så då wow ta oss ut ur staden för att sen då hitta den här i tanken. Och då så släpper då Mr. Ratt oss ut i en bakdörr som leder oss ner gånger under staden. Mm. Man kan inte heller komma tillbaka den vägen för det vore Ex dålig säkerhet. Slut till liksom väldigt bra. Eh, och när vi går där så hittar vi då Mr. Rats vakter, som vi hade hört talas om. Hittar vi en sådan död. Man hade stuck ut hans ögon mm. och ristat ett tecken i pannan. Och därför så smyger vi oss vidare lite och då så springer vi på en massa vad det, orger, orker. Orker, ja. Mm -hmm. Precis. Då så smyger då Mydra och Hassarar, tror jag. fram mest Mydra och backstabbar några av orkerna som står där och pratar. De står och pratar common också vilket blir lite ovanligt för att vara orker. Mm. Mm. Vill Anna ta vidare eller? <laughs> jag, må, jag, må, jag, må, jag måste bara säga att det där var en här tillfällen när... Jag bara ville att Myrda skulle rulla lågt. För att hon som är verkligen fram och liksom högg en stor fet kniv i ryggen på en av de svårare monstren Så att den var ju borta på två runder. Ja hon, hon gick fram. Där. Precis. Där jag jag. Allting åt oss. Var... Ja precis. Det var typ en daily power gift på Dolken. Och sen bara Ja det var... uh, ja, ja min karaktär gick väl in och försökte göra vad hon kunde. Uh, din karaktär Stefanie Thorn, han, han sprang in och chargeade alla och väldigt Det var väldigt kul att spela med en utmattad Stefanie för hon var så jäkla glad och pepp och hennes Thorne gjorde kebabkött av alla orker som hon träffade. Jag hade ju inte så någonting natten innan, men jag tror att det skälet varför jag var så på, vi hävdade i efterhand var för att min Thorne, min karaktär, ville imponera på Annas karaktär, Morag, hävdade jag i efterhand. Eftersom att de ju är ett par, Nick, du minns vad jag har startat, du ser vad lätt. Ja, ja, men det, det verkar fast, som att fast, fast, uh, det är på fast, väg att bli så nu då. Mm. mig, det var så ivrig måste vi vara rätt på något sätt. Och det var väl det som gällde. Ja, ja. Sen blev det lite mer intryget <laughs> ja, ja, herregud. Uh, <laughs> Jag har lite svårt här när, när folk kom in. Men vi, vi dödade orkerna ja, vi, vidare. Vi klarade, nej, vi klarade dem och så tog vi en gisslan Det Vi ner. tog en gisslan, ja. Den den. Det, uh, Ja, just, just det. Han blev vän med Ulana och började kallas för Purple Skin. Alltså. Ja, precis. Och vi tänkte att han skulle få leda oss ja, först efter de andra orkarna Eller alternativt bara ut ur grottorna så att vi kunde fortsätta med vårt uppdrag. Men ni blev hyriga. Vi, alltså, vi kom in i ett rum. Det fanns vatten. Han, han, han var lurig. Han ja, ignorerade. vatten lite väl mycket. Liksom. Mm. Så vi, vi hoppade ner där i vattnet. Och, ja, på, liksom på andra sidan vattnet så fanns det... Det fanns en liten plats där vi kunde sova. och ja, fanns en kista. Det lite allt möjligt där. Eh, det hoppar av alla Och det är ju i vattnet. <laughs> ja, just det, just det. Det var och bra. typ fiskarna som käkade upp mig. Så här, äh, det, det var nog jag att jag stod på land och inte ja. tog någon skada i den, i den. Jag hoppade ner för att rädda Hassan och jag tänkte ja. Jag och Sandra. Och sen så vet du ja. så blev jag uppätten i Parai direkt efter. Liksom. Det var ju bra. Så jag fick hoppa upp direkt nästa runda. Typ. <laughs> Under tiden så dödade ju Myrudra orken för försökte ju fly och jag, ja, Morag, stod och Titta på när han slängde i orken i vattnet. Eh, hon tyckte att det var rätt åt orken. Um, ja det var Sen... ett litet äckligt monster. Mycket slem och så kom och det var, aj, det var lite kaos där kände jag. Mm, det är när försökte ju ta över hattar. Och typ mind-controlla honom och gör honom till sin slav. Eller mm. Mm. Så det var lite obehagligt. Men så är det tur att vi blev av med den varensen. <laughs> mm. mm. mm. mm. Berätta mer om kistan Anna. Eh. <laughs> Den här kistan då, skulle, ja, nej, men vi har ju våra kära rogues då som skulle kolla igenom den och sådär. Så, där. så det, det slutar med att Myrdra står där själv med kistan. Själv, ja. mm. min, min, min korp är där och eh, kollar till henne lite grann, min familj. Tag, ja. Precis en stund medan hon öppnar upp kistan och lite sådär. Det, det, det går ju jättebra. Samtidigt så möter vi en, en satyr. Um, ja när vi kommer på vattnet igen ja. precis när vi kommer upp från vattnet på andra sidan för vi lämnar myrorna där och så ser vi hör ju musik det var det som lockade oss mm, vi, vi ser inte myrorna på ett tag sedan. Um, uh, vi, vi pratar med äsattören som uh, visst är ingen skärmig och egentligen messy men som ja uh, yeah, uh, han, han gör det klart att han har ett kontakt på att uh, råna Team Effort och vi vill inte riktigt gå med på det här. Särskilt inte Anna. <laughs> Nej jag vill inte gå Helt med. Anna, Det var verkligen Anna som var nitt där. <laughs> det var jätteroligt. Ja. Ja, men det, jag, ty jag tyckte inte att det var, jag tyckte inte det var rätt för på något sätt så fick han då framstå som att jag skulle bara stjäla alla era saker. Det är väl ingenting. Jag, bara... <laughs> jag tyckte han var väldigt charmig faktiskt. En <laughs> skön karaktär. Men det, det är så här att om man... Nej, nej, det var, det var inte okej. Okay. Han började hota oss med troll och grejer och ja, nej, nej, jag tyckte inte om det. Um, så det, det blev till att slåss. Um, yeah. Under tiden så står de och myrrar och rotar runt i den där kistan och tar fram en krona och spira och sätter yeah. kronan på huvudet. Mm. Nej. Det hände ingenting då. Men det, var, det, var <laughs> det hände ingenting alls, det var lite konstigt. Det var, det var helt okej, okay. allt var lugnt. Ingen fara liksom. Mm. Vi blir attackerade av troll. Yay! Ja, stora, elaka troll. Mm, flyr in, eller, eller det är ett så här lite halvsvårt troll. Och, eller ganska lätt troll. Och sen är det två jättejobbiga troll. Och så är det satyren som vi slåss mot. Ingen svärd och saker. Ja. Ja, så att jag tror att Hassor har alla sina, alla sina coola grejer på det där inte så svåra trollet. För han spenderar sen fighten med att jag vet inte, springa fram och tillbaka mellan... Mellan olika rum och byta mellan eh, hund och, och människa och vara lite så allmänt förvirrad över vad man ska göra. Varje så, kanske. Eh, precis, varje. Eh, mm, ja... Eh, och det här, de här som är trollen de är väldigt elaka de de, de står och hånar oss när vi inte träffar dem och så där. Det, det, det var det, det upprörande. Jag tycker inte att de var elaka. Jag tycker att ett av dem bara liksom gav er bra pointers, förklarade att det är bättre att träffa eller att ni kanske borde fly. Få... <laughs> ja, det var rätt så bästa Det var, var inget trevligt när man står där och missar och han säger vad försöker du göra? vad, vad är det du håller på med? <laughs> Morgon tycker inte om sånt. Under tiden så försöker väl Myrdra, ja följa med och liksom komma tillbaka till oss. Hon kliver ner i vattnet och finner att hon inte kan röra på sig. I vattnet. Precis. Hon kan inte ta ett enda steg. Uh, Anna, då är att hon drar fram ur sin arsenal en så här potion of water waterbreeding eller någonting. Så hon klarar sig i alla fall en timme med den. Det gjorde mig så, ay, för bara, nu, har nu har jag mydra. Mydra bara, nu har jag med det. Nu har jag med det. bläddrade lite igen i sin backpack och så var här: Potion of waterbreeding. Ja, ah, det är klart att har det. Det är det. Men sen så tillbringar eh, tillbringade hela fighten med att sitta där liksom och försöka göra athletics för att, för, att, för att kunna röra på sig. och misslyckades yep. fatalt för att hon har ju typ oh. fyra eller tre i athletics och började, och började okay. försöka gå Och Nej. sen Hesse började dra fram sin klätterutrustning och försöka så här, slå pengar i marken för att dra sig framåt allt möjligt. Vilket ja. <laughs> är plus två liksom. <laughs> Hon blev ju till slut räddad av eh, Hathorar som eh, drog upp henne och drog in henne i striden där hon då istället för att dra fram sin dolk eh, dra fram den här spiran eh, hon, hon är... det var, det var någonting som sa henne att hon borde ha gjort det eh, <laughs> inte egen vilja direkt utan ja. sen stod hon och pekade med den lite och ja. kände sig väl allmänt överlägsen så jag gick ner där i, i vattnet första gången Och gick ner på minus Och sen i den här striden också gick jag åter ner på minus Och då därefter upptäckte jag samtidigt I den svängen att jag hade tittat på fel Charactersheet, jag satte och kollade på min level 7 character sheet och jag hade level 8 nu Så det var därför min karaktär var sunkit igen För det mer era ja. Så jag fick plus två i alla mina defenses Så jag var lagom glad sen när jag kom på det liksom. och jag... Ni dödade Ni dödade min satyr ja, jag, jag dödade din Men... satyr Väldigt hårt för att han var otrevlig men de alla trollen, av de lojala trollen sprang ju iväg med dem och med tanke på att ändå satyren sa någonting om att om vi råkar döda er så kan vi alltid resa i det någonting så känns det som att det troll sprang ju det. Eller så har de en väldigt fin hederskeremoni där de begraver dem. Jag tror, det, jag tror att vi får träffa på honom igen. Eller hur känns det mm. Men, men så nu ni är ni fortfarande på väg till... Ni har inte ens kommit upp till hamn på berget. Äh, nej, nej. Det, var, det, var, det var långa strider där. Det var, ja, jag började få lite så här healers guilt där över att jag inte hade rullat en till en ny healer när min gamla dog, när, när folk liksom gick ner hela tiden. Uh, försöker komma jag komma över. <laughs> nej. Uh, men ja, vi, vi klarade i alla fall fighten till slut. Det tog lite tid med trollen, men uh, de, de dog. Och vi tog yeah. oss ut ur grottan. kändes bra, det känns väldigt bra. Mm. Um, tar oss någonstans ja, till stugan. där träffar vi lagom galen liten liten stackars man som sitter och skriver deterministiskt ja, orakel som ritar kritritningar typ så här. Precis. Han, hade, han hade på, på alla hans väggar finns det tidslinjer över över olika team effort konstellationer som har gjort olika saker i sina liv. Mm. Bara, av, bara av flera mm. av dem är slutarna så det är den första och... är typ det första är typ carpacci griska och Tilia liksom som, som, som, som räddar världen med den är och så vidare Ja, det hade ju kunnat bli så bra där men ja äh, äh, så att vi han, vi kommer i alla fall fram till att han, han saknar sin, sin kära medaljong äh, det är en sten och som hjälper honom med rösterna i hans huvud äh, så att vi ska, nu ska vi ja. hitta den och vi tror att den här satyren hade på sig den här så att, äh, mm. Ja, han hade på sig den för de lätt så vi misstänker att det är det som gäller mm. Så att vårt nästa uppdrag blir då att, blir att hitta honom igen. Mm. Det verkar som en bra omgång. Kan man fråga vad Mr. Gephqs, min karaktär gjorde, gjorde medan allt det här. Ja, du, du sprang ju iväg. Sprang ja, iväg alltså, det, var ju, det var ju så, så, så bra gjort för att du var den enda som flydde åt andra hållet när ni flydde från det där slottet förra gången. Det stämmer bra. Så Mr. Gephqs är nog antagligen kvar i själva Effortville som det heter nu. Mm. <laughs> <laughs> Jag det, det är sant. Det Temptown har bytt namn. Precis, Temptown heter ju nu numera Effortville. Det var en liten ceremoni där i början där de kunde gjorde det. Mm. Det var kul. Ja, men det är, det är fint. Ja, men jag gillar att ni lät honom vara i fred. Att ni lät honom liksom hållas. Får vi se vad kan du, är, med. du är nöjd att vi inte dödade honom medan du inte var där. <laughs> ja, men precis. Det hade inte varit omöjligt. Ni är inte alltid så snälla mot Mr. Jeff Kius. Jag är rätt säker på att om, om, om jag inte var där så skulle Mr. Jeff Kius försöka döda min karaktär. Det är det. <laughs> Så ja, jag tycker ändå där. om Gephkvus, det är bara liksom att GfK är lite väl ond ibland så det är väl lite där som skonklämmer. Så det är, han är förutom det här att han är ond. Ja men han, han kippade i alla fall in för min rest förut och sånt liksom så det är ju bra. Om vi skulle få välja typ två händelser som var de häftigaste händelserna i omgången, vilka, vilka är det? Oj. Myrdra i vattnet lät ju intressant. Det var väldigt roligt. <laughs> Myrdra i vattnet var roligt faktiskt, det var riktigt roligt. <laughs> Det, var, sen, det var... var ju att Myrda, My, Myrda sitter på botten också och undrar liksom varför dåliga saker händer bra människor ja, Väldigt såhär liksom. <laughs> <laughs> <laughs> så inget är mitt fel, allting är alltid allas fel ja, Stackars <laughs> och Sen så tyckte jag det var väldigt kul att höra min egen spådom eller vad han sa för någonting så det var typ så här, Vad är du för något? Typ. Så ah. det blir lite spännande att se vad min framtid <laughs> lutar åt ja, för, när de, för när de kom till Tom Delon som är oraklet så hade han en är liksom en spontan profetia till alla som var där Och då Thorns, Thorns var ju någonting i stil Med du får ursäkta jag har aldrig Sett något som nu du är Thorn Men vad är du mm. Det är spännande mm. Eller så det var det insalt Jag vet inte som mm -hmm. <laughs> Och sen var det mer lite för Irriterad eller arg snarare På att det avslöjades lite för mycket om hennes bakgrund Nej inte <laughs> Ja, jag vet, man ska inte man ska inte anta att man vet någonting om Myrdra. Nej, det så, är jag vet nog. om skulle ja. hade varit så glad om hon hade varit här heller liksom. Nej. Va? Eller eller ögat, jag vet inte, vilket som någon av de bitar, tror jag. Berätta nu. nej, berätta nu. Vad är det, nej, nu. Vad, vad är det som vad som är? Nej, nej, nej, men det är Nej, nej, vi menar bara att om ni hade avslöjat <skratt> Någonting om Geffius <skratt> ja, ja det var inte så, alltså, jag menar att de hade läst Geffius Framtid, din framtid Ja liksom, ah, du menar så, de hade läst min Men, framtid äh, Nej, framtid handlar inte om din framtid Utan det var en annan Okej, <skratt> okay, vad bra, nej, jag, trodde att, jag trodde att ni menade Att min karaktär skulle vara AI på Myrdra Om han fick veta mer om Myrdras framtid <skratt> Ja, nej nej det nämndes ju ett, ett ont öga i Morags profetia. Ja, så att min, min framtid är ju lite eh, mm. ja, sammanbunden med din, känner jag. Så att eh, det här blir säkert, då bra. Du har säkert en kort framtid din karaktär. <laughs> du säger det, ja. Du säger det hela tiden. Men eh, vi får se, vi får se. Jag hade faktiskt väldigt tur med tärningarna senast. Och träffade lite då och, då och så sådär. Så jag... Ja, jag hade ju ett månad som hade plus... Jag tror 17 till att träffa. Jag eller ah, ja. två år mot, mot annans karaktär hela tiden. Jag, jag tog inte... Jag började ta skada när det, jag var den enda som stod upp mot sista trollet. Det var första skadan jag tog under hela omgången. Ja, det var ascoolt. Uh, <laughs> för du, du träffade inte. Jag var någon så här tank witch liksom. Yeah. <laughs> tank bitch stämmer. Uh, jag, uh, jag prövade en ny teori för att jag märkte att fighterna brukar vara ganska enkla för Team Effort. För ni är väldigt duktiga på att göra mycket skada. Är det här en Dungeon Masters Confession? Uh, lite halvt Men ska vi inte göra ljudet ändå Okej okay. Eller kommer den officiella sen Nej det kommer en officiell Ja men då kärlek. gör vi ljudet nu då ja. Och då var det dags för Dungeon Masters Confession. Okej, så när man gör en fight så har man, ju liksom, man har en viss, vissa regler att hålla till. Om det är x antal spelare ska fighten vara på x level med liksom x antal experience points i potten. Om liksom. mm. man ska hålla sig helst inom samma tier, just nu är ni på Heroic tier, alltså level 1 till 10. Mm. Och efter det så är det ju 11 till 20 som är nästa liksom Och jag tänkte, men fan, jag, hoppar, jag tar några troll på level 12. Som alltså är... Många levlar över er och då var det ganska, då var det ganska jämnt helt plötsligt ja, det det. De, var, de var elaka de var, de var Till och med Ilana var lite rädd där ett tag, tror jag. Ilana brukar aldrig vara rädd Du förstår inte Du, förstår, mm, du kan ju inte, du kan inte så här, Först slänga in level 12 troll Och sen ta ifrån oss myrdra Det är ju myrdra som gör det hela obalanserat <laughs> Från början med all sin skada Ja det, är... ah, det var bara en bra Eller ja det, är också, det var bara vi, vi stackare kvar så. Och så hade vi ingen healer med oss heller liksom. <laughs> ja, Det var så många Bra tecken i skin den dagen. Oh. Men, men ingen dog. <haha> Nej, såren var nere ett par gånger. Ja, yeah, minus några gånger <haha> Sista frågan nu i alla fall. Vad tror ni att komma skall? Vad är, vad är det som händer nu? Börjar du storyn på väg? Håkan, du behöver inte vara med. Du som skapar storyn. <haha> jag tror det att... uh, Ja... Jag, jag... Det är väl... Ja. Jag kan ju tänka mig att det blir lite spänningar i gruppen mellan ja, Morag och Jeff Kius och allt sånt här. Sen, så, ja, sen vet jag inte riktigt hur det kommer att gå här. Det känns lite det är ett så här jobbigt läge när det börjar bli så här politiskt med hela effort vill. Ja, ja jag det är ju det Satyren var ju väldigt mål om att han vill jobba med det goda team effortet och inte med er. Precis, ja. <laughs> men likväl så lät det som typ att de andra fake-efforterna kanske hade lovat att orkarna skulle få ta över saden eller någonting. Eller ja. liksom. Det är lite, för... lite se mer så, i alla fall de skulle få någon yta någonstans och leket mm. på. Och det känns lite halkakig, för det var det som Satyren ville ha, han ville ha tillbaka en del av skogen med sina troll igen. Liksom. Mm. Och nu var det för mycket orker för att orkerna samarbetade och därav så faller kryllor av dem. Liksom. Ja just det, ni fick ju veta att det var med äh, som började slåa upp sig. Det är därför de pratade common för att deras ledare antagligen pratade common skulle jag väl misstänka eller någonting. Men, så att, men just nu så är det väl först och främst för oss att hämta den här amuletten och därefter kanske höra lite mer från oraklet som säkerligen kommer att prata väldigt flumigt så vi måste lista ut vad han säger. Mm. Mm. <laughs> Sen fick jag ju ett fint porträtt av Desmond också. Ja just är ritade en bild. Ja, den behöll jag, den <laughs> bra. Eh, men sen får vi se det, hur, hur mycket effort Will kommer att ha att göra med Desmond-sagen, som är slutmålet, liksom vår arkivning. Mm. Mm. Anna? Mm. Det. Eller Nick, hur taget. även om du med sista session? <laughs> men någonting som är intressant är, för jag funderar på om vi för, om vi, ja, det, det känns som att det kanske är dags att lämna över, Uh, Mr. Geffkuse i Håkans händer. Jag funderade på det. Jag tänkte på mm. det. Här, för det, är ju, det är ju perfekt nu när han har försvunnit. Ja, försvunnit. Och det är inte så att en curse går att bryta. <laughs> um, uh, och han har ju försvunnit plötsligt nu. Han har ju, uh, han har ju eventuellt friends on... Uh, inte in, in high places, men in very low. <laughs> ja, precis. I, i så <laughs> låga platser att de blir höga. Ja, exakt. Precis. Så... Vi ska fundera över det så kanske jag återkommer med en bard ja. nästa gång på stället, och så får vi se om vi får möta Mr. GFQs eh, i framtiden. Ja, spännande. <laughs> det är jag tror att jag inte in. men spännande. <laughs> det skulle väl det i så vi... fall vara tredje gamla effortmedlemmen vi skulle få möta i strid. <laughs> vi faller det... så till den mörka sidan. Låt det så krupp hela. <laughs> jag vill att ni också ska minnas eh, Joakims första karaktär typ Kiko eller som, är, som var en kobold som också kommer, <laughs> ni också kommer möta någon gång. Just det, just det. Ja. Det, är, det är så många saker som går dåligt. <laughs> <laughs> För ni har ja, ni ni, ni kvar delar av er. <laughs> ja, det, ja. Mm. <laughs> typ Lana eller? Ja. Längst, eller? Nej, du <laughs> har varit med längst. Okej, okay, visst är det sant. Men originalen original finns ju inte, eller hur? Nej, Nej. Vi, de är Nej. Alla, alla tre. Spännande. Vi får se vad framtiden blir. Mm. Mm. Och någonting vi också får se, det är topp 5-listan. Men den får vi se först efter pausen som kommer nu. Där var vi Pausen. Och det är dags för veckans topp fem lista som idag då som vi har gett lite ledtrådar om handlar om de häftigaste superkrafterna som finns. Det är, jag har tagit hjälp av Team Effort för att jag sätter ihop listan men ni vet inte hur, vad jag har valt att ta med och vad jag har satt ihop eller hur jag har rankat dem. Så vi får se här om ni håller med mig om att det här är de häftigaste. Jag tar jättegärna era förslag sen ja. som mm. bubblare. Ni får skälla ut mig och så vidare. <laughs> Nummer fem. Vara svinrik. Oh. Den här var förslag från Håkan. Som exempel på vad man menar här. Så ja, den bästa, det bästa exemplet är Batman. Uh, Eller Bruce Wayne. Eller Iron Man. Iron Man är också väldigt rik. Men min, min, min favoritgrej är, jag lyssnar på andra annan podcast. Och då sa de att... Bruce Wayne kan gå in på vilket restaurang han vill i hela världen och beställa vad han vill från menyn utan att kolla på priset. Det är en cool, det är en cool superkraft. <laughs> det är en cool superkraft. Jag tänker mig, men mest är det alla prylar som Batman ja, faktiskt skaffar sig. Exakt. Som gör så att han kan vara en superhjälte fastän han egentligen inte är har någon speciell. Så att säga. Mm. Ja. Nej Han är också, han är också en, liksom en detektivljus. Men, mm. men han, hade inte, han hade inte kunnat göra lika mycket utan, utan sina Sin resurser teknik och teknologi. Ja. Precis. precis, och jag, jag räknar även med James Bond här. Ja, ja men det är väl sant. Ja. De är väldigt av staten om inte annat. Ja, men precis så James Bond och Batman är ju faktiskt mer lika varandra än vad man, mm. än vad man tänker egentligen. Så de, de, har, de har ju väldigt olika utseende och olika vägagångssätt. <laughs> men deras styrka bygger faktiskt på väldigt lika saker. Trycklar och guile. Style and guile. Mm. Har vi någon mer superhjälte som har att vara svinrik? Jag har men Iron Man men. har ju det plus en dräkt. Mm. Uh. Vilka mer? Mm. Det känns som det borde finnas jättemånga. Annars är, ja, ligga, men... annars är det vanligt att vara väldigt fattig istället. Men då har man en awesome power som kompensation. Uh, den här med Michael vad heter han med änglarvingarna i Marvel. Han är väl han är väl rätt, fast han är kanske bara Rikemansson. Jag tror att han är Rikemansson i fyra, ja. men han är med i alla fall. Jo, men jag tror det, inte det är så i kommit ja, För länge sedan man läste sånt där. Ah, äh, är, ni redo, är ni redo att höra nummer fyra? Mer än redo. Ja. Ja. Nummer fyra. Shapeshifting. Mm. Nice, det är schysst. Mm. Det är en riktig klassiker. Jag, jag mm. har nämnt ex ex exemplen att det finns flera i serien Heroes som kan göra det. Ja. Mm. Vi har också Mystique. I ah. X-Men, eller hur? Yeah. Ja. Yeah. Vi ser även en, li en liten, svinläskig tjej i serien Misfits som gör det. I ett avsnitt kan jag avslöja. Det finns, även, det finns även The Martian Manhunter från DC. Han som hänger med Superman och liknande. Ah, jag googlade lite på det här. Jag kan säga att det finns mer än de här. Det finns ah. 32 stycken, ifall man, ifall, ifall man vill räkna upp Det finns hur många. Och ni ska bara veta, jag har googlat en hel del superhjältar nu igår kväll. och mm. Det finns många dumma och dåliga fula superhjältar. Fan vad det finns superhjältar med dåliga namn och som är dåligt designade. Och ja, det ja, det sant. Det finns mycket dumt alltså när det kommer till superhjältar. <laughs> jag har börjat kolla på en eh, internetserie där de recenserar serier som heter Atop the fourth wall, där, han, där, där Linkara då... Eh, Helt enkelt kolla på massa dåliga serietidningar, så jag börjat få en sån här mer, mer smak för hur mycket skit det finns. Ja, det finns riktigt mycket dåligt alltså. Men, men det som är anledningen till att shape Shifting hamnar på topplistan, det är mm. för att det gör bara alltid allting så jäkla intressant när ja. shapeshifting är med i en serie, i en mm. film och sen om, även om man skulle kunna göra det själv, liksom, det slår ju att vara osynlig vilken sekund som helst. Ja, det är sant. Att, att vara osynlig, okej, okay, du kan komma iväg, du kan med någon, genom att kunna shape eller ändra skepnad. Så kan du alltid mer än att komma undan. Precis. <laughs> vi ska okay. även nämna att myrdra i vårt rollspel har en, är det hat of disguise? Hat of disguise, mm -hmm. just det. Så att han kan shape och han, han har vi har sett användningsområdena. De är, de är oändliga. <laughs> Fast en ja, svaghet där är väl att den rösten förändras väl inte för myrdra? Nej, jag tror inte det. Inte så mycket jag måste alltid förtjäna. Medan för rösten. till exempel mystik så ändras ju rösten. Precis. Mm. Mm. Men så det var nummer tre... är nummer fyra. Och eh, nummer tre, och det är att regenerera. Mm. Eh, eller odödlighet, om ni så Wolverine. vill. Mm. Det är behändigt. Vi har, ja. <laughs> vi har, också, vi har Wolverine i X-Men, vi har Claire i Hero, Heroes. Eh, och mm. sen så kan vi säga också att det, det är någon som besitter det här i Missfets också. <laughs> kommer fram efter ett tag. Och det är bara en, en häftig kraft. Det kan ju ofta rädda livet på en bokstavligen. Mm. Ja. Det är också rätt intressant om man, om man var fast på en öde ö med en snubbe som kunde regenerera så skulle ja. man kunna hugga av armen på honom och ha det som mat hur länge som helst. För mm. det växer tillbaka. Ja, mm. oh, fräscht. Mm. För honom gör det. Om man inte... frågan är vad som händer när man äter det. Då blir jag vet inte. Typ kanske när man när man tillagar det kanske slutar generera en genererare. Tänk på mest om det är fast, fast om, man, om det vore sant skulle man inte kunna slåss mot en eld, eldbaserad superfiende. Han <laughs> skulle bara grilla dig. <laughs> Nej, men jag menar mest. Är det för att den är kopplad till kroppen så är den genererande Eller om man ska av en kroppsdel fortsätter den delen. Alltså, jag kan ju säga så här att Wolverine har... Uh, han är en sådan kill som har väldigt, väldigt bra regeneration. Han, en gång var han bara en enda cell och han, uh, han, han kom tillbaka. Oj. <laughs> så jag vet, det är lite ett... för Däremot tror jag inte att han liksom, om man höger av en arm tror jag inte att man får två få wolverines. Att armen blir den och att han <laughs> liksom, får en ny arm. Vilket vore ja, rätt coolt också. <laughs> Men, rent biologiskt så är det väl möjligt, Skulle det väl vara möjligt att uh, regenerera ifrån en enda cell i och med att DNA. Uh, så att säga finns i cellen. Precis men sen, där, men sen, men sen, sen så vet jag vet inte kanske. Jag <laughs> tror kan, kan att de skulle kunna bli samma person med samma minnen och så för att det är ändå i hjärnan. Nej, inte. Det är ju inte i ditt DNA. I <laughs> själen. Eller? Ja i Och ja, den svävar bredvid cellen och sen så hoppar att bäka. <laughs> ja. Eller? Eller. Ja. är regenererar också. Mm. Mm. Mm, Doktor Who. Mm -hmm. mm. Mm. Nummer mm. två på listan. Det är att kunna, jag, jag, jag, vi tar det på engelska för det blir enklare. Ja. Tamper with time, tänker jag. Alltså en, inte bara ändra tiden, jag vet inte vad man skulle tidsmanipulation. säga. Tidsmanipulation. Ja, någon typ av tidsmanipulation. och så du? Vill du spola och frysa och grejer? Eh, ja, det är lite ja. den här, den här, det här det typen av... Är det ett eller är det att typ reglera tiden till typ in och sånt? Liksom? Den här kraften hanteras ju väldigt olika i olika serier. Mm. Uh, vi, vi har den i Ms. Misfits uh, men mest känd tror jag ifall, ifall det inte finns i X-Men och det finns i DC såklart och, och så vidare. Men den jag känner till är Hiro Nakamura i Heroes mm. uh, eh, yeah, som, är, som är typ den häftigaste karaktären i någon superhjälte <laughs> någon superhjälte så att säga, serie som jag någonsin sett Jag älskar Hiro Nakamura Alltså som, vill... en, som en inte så inbiten fan av Heroes Mm. Så, så känns det som om han är liksom huvudkaraktären, för han är den enda som heter Hero, mer eller mindre. Ja, han, är, han, han är väldigt, väldigt likt. I, i, I Heroes så har ju faktiskt alla huvud, en typ huvudroller, men som utspelar sig lite parallellt med varandra. Med varandra och i, mm. i olika avsnitt så är det fokus på olika, men han är helt klart en av fokuspersonerna. Nice. Mm. Och han kan ju både frysa och så att säga gå fram och tillbaka i tiden. Frysa. Ja, Frisa tiden skulle inte, om man bara kunde frisa tiden skulle inte ligga på nummer två. Varför utan inte? det är att kunna gå tillbaka i tiden och ändra allting. Och det är bara för att man inser på något sätt, om man ser missfits där det finns en som kan göra det här så inser man och även i Heroes hur mycket värt det kan vara att faktiskt kunna gå tillbaka i tiden och ändra på grejer. <laughs> Jag skulle nöja mig med, med, med, med att kunna pausa, alltså det vore Mm. Men sen är nu också det här, beroende på vilken värld man har en superkraften, hur det påverkar framtiden om man skulle råka gå på en myra och liknande, butterfly-effekt eller inte liksom, för det är lite varierande. Och det är också det som gör det väldigt intressant. <laughs> <laughs> ja men det är lite så här, det är lite värre om det är så butterfly-effekt är i funktion liksom, eller att det är det här att det, det aldrig kan bli några misstag för att det, det drivs här på något sätt liksom. Mm. Det är väl lite det som är jag gillar, när, jag, jag gillar när universum korrigerar sig själv, det, det, det tycker jag alltid är kul. Ja eller är det är kul. Det brukar vara våldsamt och farligt. Vill du höra nummer ett på listan? Ja. ja. Jag misstänker att ni har kunnat lista ut vad den är. Jag, jag tror det. Det är den häftigaste av alla superkrafter och det är att kunna ta andras superkrafter. Jag hade inte, jag hade, jag hade inte listat ut det. Det, hade alltså, lite, det är lite fusk. Det, är, det, det, det känns på. som att önska, önska efter fler önskningar när du får and i lampan. Precis. Och Nej, alltså, om, om det är som Rogue, till exempel i Marvel, som liksom inte kan röra vid folk, då i lite. Ja, hon bara suger ur krafterna, ja, hon suger och om det är vanliga vanlig män, du kan så dödar ja. honom. Ja, ja men, det, det en, men det är en helt är annan, annan är. sak. Det, det, är en an, det är en annan kraft, och det, det är att kunna eh, försvaga eller förstärka andras superkrafter. Mm. Men, mm. men hon absorberar den och kan använda den själv också. Hon får den också, precis. Uh, men, ja. Inte längre kanske, men hon kan använda den. Mm. Ja, alltså fast hon kunde ju flyga sen när de råkade döda någon som hade flygt. Ja, det har ni rätt i faktiskt att äh, också göra. Ja. Men, vet du, ja. De exemplen jag tog upp här, det är, vi har han tydligaste som... Ja, men, ja, precis. Silar i Heroes. Ja. Och även Peter Pertrell, ja, kan ju också mm. göra det. Ja, också han i Heroes. Men jag tycker Silar i Heroes är en av de häftigaste superspurkarna. Några ja, skicka. jag tycker också att han är askull, man är han är så himlobbo <laughs> har läskig. <laughs> inte den där kille som var så poppis så att han blev typ en av, inte good guys, men nästan. <laughs> det känns som en sån slags karaktär. Åt det hållet. du ja. mm -hmm. behöver inte spoila ja, om klart. du inte vill, men jag bara fick den känslan, får en ja. känslan av Vi det är, det är också ett väldigt roligt avsnitt i Misfits. När, för det är en kille som kan ta krafter och, så, liksom, och sen så kan han också ge dem, jag tror inte han kan använda dem själv, jag vet inte exakt, men. Han kan liksom ta dem och sen ge dem till andra. Okay. Och han gör en sorts business av det här, såklart. Då. Ah, <laughs> just. Och vara på det enkelet som köper väldigt många krafter eh, och sen då utger sig för att vara Jesus. Ah. Eh, och via, och via, han går runt på vattnet och gör massa mirakel. och <laughs> ja, men. Men genom detta så samlar han på sig ännu mer pengar för att rädda världen. Och så köper han ännu mer krafter och så blir han ännu mer Jesus. <laughs> <laughs> det, det är ju jag tror att du har, du har sålt mig på serien Bara med den plotlinen ja, men du förstår, jag menar, det är, det, Serien är så jäkla rolig Det var helt, helt i size ja. Men jag tänkte att det, det enda som är en svaget I det, att det nummer ettan där Det är väl att det kräver att, att det finns Andra som har superkrafter också ja, yes. Man skulle kunna ha den kraften. Nej, annars, skulle inte märks det, annars märks det ju inte Om det vore så att man Vore den enda exempel, i världen till Exempelvis exempel. James Bond skulle vara besviken ifall han fick den superkraften. Han vill hellre vara svinrik Mm. Nej men precis det är svagheten med det. Man, Men man får tänka sig i så fall att man lever I något sorts universum Det känns ju som att om man fick önska sig Fler önskningar av en ande Då skulle man göra det på samma sätt som. Men, men detta är också en annan lite, den dimension, det, det skvallrar väl om att jag Kanske inte skulle vara en så snäll superhjälte att Nej det ser jag Jag tycker är den bästa <laughs> Mm. Har ni någonting ni skulle vilja tillägga här? Oj det finns så mycket. Jag skulle vilja kunna, skulle vilja kunna flyga eller teleportera mig bara för att det skulle vara coolt. Jag mm. skulle vilja kunna påverka metall så som Magneto gör. Han är ju mäktigast i superhjälten någonsin mer eller mindre. Ja, ja han är cool faktiskt. Det finns mycket. Mm. Ja, Man kan men det... säga det om, om Hiro också. Hiro Nakamura som kan ändra tiden och gå fram och tillbaka. och så där. Ah. Det, det han har det, det är att, säga, att manipulera tid och rum. Ja, det kan ju också uh, teleportera sig. Ja, precis. Mm. Det är ganska bra. Det är en gans, gans, ganska bra lotteri vinst där. Det är ganska bra. Och han har också ett samurajsvärd. Ja, där, kolla. Där har du <laughs> det. <Där> har du <laughs> <laughs> Har du något på G, Stefanie? Vad sa du? Uh, nej, jag vet inte. Men jag tycker som sagt... Uh, men annars så typ... Eh, telepati eller liknande Sådana grejer eller typ som mind controlling grejer alltså det är inte så, så om man vill vara good guys kanske inte alltid är så bra men <laughs> nej men oh, de jag jag tänkte receive ju savior, liksom Men sen finns det de som blir korrupta av de krafterna också men det är ju lite schysst för många att ha det är inte någonting som jag själv skulle vilja ha liksom. men det är en cool power mm. men sen det var mest typ så här, ja, med telekinesis eller regenerering och kunna typ flyga och tidskontroll och sånt och sådär. Teleport är ja. lite schist också. Det är ju bara manipulation av rum, inte tid. Liksom, men Precis. det är väldigt schysst också. Ja, men alla de där är väldigt häftiga. Den, den, den som jag hade svårast att utelämna, mm. kan jag säga, det var just det här med mind control. Ja. Och den ja. typen av läsa tankar, styra andra människors Precis. tankar manipulera dem hur man vill. Den, ja. den är ju För ganska du... kraftfull. Precis och sen om så det vore ond också så skulle man rent till rätt bara säga typ såhär men ge mig alla dina grejer typ och de bara okay. jag, jag såg också att det fanns någon superhjälte läsning online som, som ja. hade superkraften att alltid veta allt om allt som pågår. Ja, det, är det är också det, ja. ganska häftig superkraft. Det är ganska jobbigt att arkivera det tror jag i huvudet. Ja. Um, mycket data nu. Det känns, mm. ja det, det var nog en ganska häftig superkraft. Anna har varit väldigt tyst under den här diskussionen. Ja. <laughs> ja, det är det. Jag har lyssnat på det här bara. Mm. Önska. Jag önskar. Du är inte lika intresserad av superkrafter som oss, Anna. De kanske känner sig lite påkommen, de kanske har de här superkrafterna. Och bara, Shit. Ja. Precis, de, de är inte intressanta för jag har dem redan. Um... Du har att du kan ta andra superkrafter men det finns ingen annan som har en superkraft. Nej, det är det jag menar. Det vore så jävla hemskt. Som sagt, det är jättedäppigt. Ja, liksom. Jag tycker det skulle vara lite jobbigt att kunna regenerera och vara odödlig. Um, om inte folk ens närhet skulle kunna det. Kan man välja att dö? Det kan man ju antagligen. Men det brukar vara synner på regenerering och odöglighet. För det finns ju mm. superhjälter har odödlighet som att de återkommer hela tiden. Och sen för det i att de bara är väldigt långsamma. Och så där av, att de har lite... Wolverine är typ lite av båda verket, verkar Ibland verkar som att han har levt i flera hundra år. Det beror på vem som skriver mm. <laughs> ja, men Det är just det. Det är bara fantasin. Så, som odödlighet skulle De här krafterna vi, går ju lite in i varandra. Det är riktigt, ja. Men på tal om alltså, om vi, vi ser tanke. Kraft att kunna läsa tankar och sånt. Kan nissa vad jag tänker säga nu. Eh, tack för idag, slut för idag. Tack för idag, slut för idag. Och eh, då har vi lärt oss från vårt fatala misslyckande förra gången när vi skulle avsluta. Eh, att jag måste varna lite bättre. <laughs> Är vi beredda nu? Ja. Och ja, vi ja, Tack så mycket för idag och så ses vi nästa vecka. Hej då! Hejdå! Hejdå! Hejdå! Klick. Där har vi det.